Gata-i mă mucă. Păi, diavole, când te-o chema eu, atunci să vii. Da, că nu mai... N-ai plecat. E, bani, plecat. E, eh. spus am sau ba? Apoi dă... Ia ca mă duc să pun o mână de iarbă sub nasul băulenilor și cât mai i mai frăsui încolo-ncoașii, poate eu-i găsă vreun chip să ieșim la lumină de azi pe mânii. Nu știi tu? Gândul bun?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 De Am ajuns din povestea statului și-ți spun oamenii Danil Prepeleac. ca numai departe frate fratei tău. E, iară, frate, meu și... Iaca, știi, iară. -le -le, ce? Vre, drag mi e fostul la tinerețele noastre. Nu poți ziși... Și acum nu-ți mai sunt, răi? Mm -hmm. mi mai fi fiind, cine știe, da? Nu despre asta e vorba acum. E, mă gândeam că... De ta da, mar de vreme, de când trăim noi la oaltă seamă Cea Chiar căsuța asta care vai de lume și Ehi. o șură mare și goală unde ne-am așiuat boișori, hm? Și pe urmă... Da, fii marandă, că ca ai noștri nu găsește în șapte sate. Porumbi la păr, tineri înalți la trup, țapoș la coarne, amândoi cu dalbi, țântați în fruntii, ceolănoși și grași, cum sunt mai bun de jugat la car. vie și cu dânsi în lume și de făcut treabă. Aud. Bate tu, darabana, mult. <gângânt> ai și-a un, sare și apă. Eh? Și-ți mai lipsaște pentru mămăligă. Dar plug, grapă, teleagă, sanii, car, tânjală, cărceii. Apoi coasă, hreapcă, țăpoi, greblă și câte alte lucruri ce trebuiesc omului gospodar. Ai tu, Danilă? Apoi, ia ca ai și mi aș să le ai vreodată dacă nu dai din coate cât se cuvine. Așa-i că tot la frate tu ajungi de câte ori ai trebuie întâi ce am spus eu. Vezi bine, Pe păi atunci care-i pricina de supărare când îți spun că el are și tu n-ai? Vorba ta, aud! Măi, smaran, stau eu și te ascult și zic așa în gândul meu. Halal nevasta, așa e cum li spui tu și mai la deal ori la vali. Numai că ai uitat un lucru. Fratul meu cel procopsit, stă și zace în avutul lui cu anisia nevasă alătui. Vară-i băzii musca în casă, iar iarna șuieră vântul pe Și dacă strănuta anisia, bine de bine, dacă nu, îți țâui urechile a și pustiu. Iar la noi! Slavă Domnului! Ari cine ți ne umple viața că avem o droaie de copii frumoși și voioși de saltă ca în slăși? Ari frate-miu, așa ceva? N-are! Eh? Ba, eh? să știi, Danilă, că ar fi și mai voioși dacă le-aș pune dinainte în strachină ce știu eu. Mai așa? Iaca! și îmi rămâne de făcut decât să opăresc în copai și poți spai de făină mai este între aici și să coc o coajă de malai. Astăzi.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 O, oh, Daniele, du-te și tu unde-i vide cu ochii? Vezi, numai să nu faci iar vă trasnăie cât tine de mare să ne umplim de bucurie, cum ține arabul. Să mă duc de... ce să fac? Oi treci iar pe la frate meu și și și cer împrumut car. Pe urmă, văd eu niște gospodari ceva care n-au vreme și vor să macini, umplu carul cu stași, merg la moară și așa mă chitesc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 Tocmai bine ca și eu cu o traistă din făină și întindem o masă, știi, colebii și ei bună vorbă? A, a? Vorba o fi bună, dar până la faptă mai va. Apoi tot e sănătos, Danil, că mă descurca eu într-un fel. Și că atât de nu s uitat unde a ajunge. Dusumam. mă. m-am. Rămâi sănătoasă, <gri> Băi, ca eu cum Nata ni si. Gata, gata, masă. Că vă sosesc cu asta, că talies. Deci, talies, frumoase, Daniela. Bine, pare. Care nu se mai află, văzându-te. ce ai drept? Demul nu ne-am întâlnit. Ba ai venit după tonfor să bați un par la gard. Asta oare, ce trebuie mai ave, că numai de dragul ochilor mei n-aș crede că ai călcat calea până aici? Toate le știi, le vezi și înțelegi cum nu drag. Iacă așa-mi crește inima că frate meu Isfas are o nevastă și frumoasă și harnică, <laughs> nu mai spuneți, veniți astfel cu o scurtătură după și zăvor, Și apoi, intrând în timp, să-i spune toate cu deamănuntul, să nu care cumva să rămâi văduvită din cauza Care bine. Nu mai poate că mi puteți spune ce te doare de acolo, de unde te afli. De aici nu-ți spune decât că am mare trebuință să vorbesc cu meu. Acasă-i? Ea ca o plecat pândevale la dumnealui Stavăr Croitoru să înghit un șep ca orice bărbat înainte de masă. Marii poznă, oameni buni, nu i-a merge mâncarea pe gâtă? Ați potrivit, cum niște te putea mai bine. El adună și dumneata vila la de -a gata. până gând de așa, frăție. Ia Vorbești de lup și lupul îi colea. Da. Apoi, cum n dragă, mulțumesc pentru vorbe buni. de acum, voi mai vorbi și cu dânsul. Ba, <laughs> să mă iert rogute. Voi sta și eu de față că prea l-am de câte ori v întâlnit de dâns și perna de suflat. Ia ca așa să știi. He he he he... ai mai venit să ne vezi, mă pună, bă de isp-a-sta. Ză mă pună. Ia că treceam și eu pe aici cu necazurile și grijile mele. M-am gândit să un în patr-ar de șiască la până-ta. Că-i și l Ia ca tu stai, partea gardului, bă bate soarele încar. Păi treabă e asta. Cum n-a Mă tot îndemna să intru. Dar nu am că ei nu știu nici de niciu nici nați. Și dau de drept. Asta e altă, nu-i adevărat? pentru dulai nu cunoașteți? Ia, nu uitați, Acea uitați vă Ha ha ha Vezi că nouă nu ne mi vine minte de fel cum și ce să faci? E, Adevărul adevărat, adevărat, barbate, este că dumnealui cumnatul Danilă părea arăta mare gravă și n-am vrut să-l zăbovesc. E, dar de-acu' dacă tot să află aici, să intru o leată doar rochii în foc, nu? Hai! Așa, ia ca, ia ca să ne așezăm aici la umbră. Aha. Se, bre, bre, dar știu că-i cald, bine. Ia, băi, Daniele, băi... Ane, bă. Ia, bă, ce-ți mai faci gloata? Eh. vre, bre, mă uitam mai ieri la ficta Florica, era la fântână cu cofa. Măi, dar știi, o crescut ca din apă, și-i frumusă că foc. Măi, bă, Daniele, băi, dar cam câți ani să aibă, băi? Apoi bădii, spas... În toamnă să tot ai văzășii Așa, uh -huh. ză, tari bine, tari bine da. Zicea albine, mea Poate că ar fi bine, măi, să să-ți mai ușurăm casa de o gură Care cere din mâncare așa, și așa, așa, așa. Da, da, și să vină Florica la noi Să o mai ajute la ce trebi. Dimineața să vină să stea aici pistiză cu mâncarea noastră Iar pisară să întoarcă acasă E că o catrință și niște încălțări mai vechi De-are să-i, să mai găsi să-i le punem în brații E că de, bă, ai casa grea, mai Danilă, bă. și cum spuneam, nu sufăr să văd pe altul nevoie să nu-l ajut. E, despre asta mai este timp de vorbă, bădii, o mai vedea noi. Acu, cu alt gând, veni să mai a, e, și să nu-ți vorba, Danilă, ce treabă ziceai că ai cu mine, a? E, de uitat, nu mi-au uitat eu, bădii, dar parcă...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 Să mai aleg ziua de mâine cu și de poi mâine, aha, aha. Așa că mă să când mi-ai face bine odată cu carul dumii tale. am mi eu, grâul au alții, moare i colea după de deal... Mai taci, Anisie, dacă poți. Bărbate, toate ca toate, dar carul nostru a ajuns chiar de haimăna punem rogute, trece săptămâna fără să aibă cumnatul dă nilă nevoie de car? Ba să aducă lemne din pădure, ba căpiți din țarină, ba să meargă la moară, bagul de și de poate. Mm -hmm. Și dă la deal, dă-i la vale, ispasare de unde. E păi, vezi bine că am dreptate. A, a, si. Ne? Anise, Anise, si, să nu-ți mai spun dată. Să da, rămâi cu frate tu și te pupăm n cu dânsul. Eu am plecat la ale mele. Măi, nu mai pot să sufăr. Ia că așa să știi. Măi, Ușcă băilor! Iar ați venit la mâncare de avata? va fi de Danila? Ia-ți urmată monstruurile fătului, Eh. Mai fragi, voi. Apoi mai zic eu, ce-i mai zic. Dar să știi că așa că dată le mi de frăția noastră. Băi, tu ai boimă. De ce nu-ți un carbre? Al meu la i hârbuie, de tot. A, păi frate, știu eu cum să fac. Oricât aș trage de boi, car tot nu scoat din trânsii. Cum să face? e? Uh -huh. Ia ca să eu. Măi, boii tăi sunt mari și frumoși. Ia ca eu, gospodar de frunte aici în sat, precum bine, știi? N-am avut niciodată și o perichă de plavan. Ia ca, tu fă așa. ia boii de funie uh -huh. și-i du la iar Iarmaroc. Uh -huh. Mușterii o să găsească berechet. vinde și cumpără alții mai mici și mai ieftini. Iar cu banii rămași, cumpără -ți un car. Și ia că așa să dobândești și să lipsești. Iar eu scap și cu carul meu nehârbuit și cu capul nidogit din gura nedestimii. E, băi, Danile, bună vorbă, vre? Ia, ia, ia. Știi că nu m-ai învățat de rău, bătiți? Chiar așa am să fac ce grozavă treabă! Apoi, pe urmă, punte de pe câștigat. Că eu să spun drept, parcă, parcă tot la cărăușii aștragi. Și mai chitesc așa. Poate-i vând cu preț bun și chiar de acolo din Maroc iau-o ca sâncă în smarandii și niște turtă dulce la copii. E? L-am eu zic vorbate, să-i dai carul de tot, că mai puțin a avea pe urmă. E, Lasă cum nată, că când noi mai venit de venitul. Mă spătui bădița ai spazi bine și-ți rămâne carul la locului. Ba din partea mea, poți să-ți pui și cloști din peale. Pea! Le da ua și pe asta, încam să spun, că mai am de trăit cât bani. Hai să vezi, ai să vezi, și ai să cinut Ne ne Ne, nine! De-a munt rămâni Apoi mergi sănătos, păi, Domnil Și vezi de treabă bună, bre Haide și mai ta și cu mine un ceas de vreme Că la stavăr croitorul știu că zăbovești am. destul Ca să ha... nu mai zic nimic de nepricopsitul, de fratitul Ia, haide, haide, de Hai, hai, hai, hai să Duman Hai, băieții tati Hai la drum He, he. Rău îmi pare, D altă cali nu-i. Vezi, tot cu frate meu. Da, ai venit, Danile? Nici n-ai pornit binește și întors. S-a întâmplat ceva? Mm, nu, nu s-a întâmplat nimic, -te -te -mi. Aha, ei a nu te temi. Aha, iei boii, dar ți am împrumutat frate-țucarul? Uh, nu, nu. Atunci și acum? Iaca așa... Da, spune mai omule, să pricep eu, că doar l-a păscut cred că nu-i scot. A? A, nu, nu tocmai. Dar unde te duci, n-auzi? Bă, auz... Nu uh... știu dacă auzi, de ce nu răspunzi? Uh, uh, ba răspund. Aici stai răspuns. Dar unde te duci, măi, omule? Ia, la Iarmaroc. Asta e încă una. Dar ce să faci la Iarmaroc? Nu vezi că -i soarele trecu de amiază? mează? Pe departe, crezi că mai e pe cineva care are nevoie de a dus acasă vreun car nou? Doar uh, numai așa în priveliște n-aș crede că te duci. Vă mă duc să aduc acasă carul nostru. Hei, nu-ți spun eu că vorbești în dodii, dar care car și de unde? Greu mai pricep, mâineva. neva. Apoi, ia acum. Vând boi ăștia, iau alții mai mici un car, îți iau și o casă încă, o jumătate de car cu cocoși din turtă duci pentru copii și vin acasă, hă? Dar de unde ți-o vinit să vinzi boii? Dacă aș avea eu vreme... S A spune de unde, însă mă aflu cu mare grabă. așa că amână pe altă dată întrebările și cate de ogoiește și copii și colc. No, A rog, ai venit tu acasă să-mi dai de grijă, că alții alții să facă omititei. ei. Ei, află, Daniela, că le-am dat fiecarea cât să cuvine din ce am avut. Ba, la vreo câțiva le-am și ceva de bândă, pe spânare, că m-a sau de cap. Mă-i zumeriuși cu tine când te întorci. întoarce, nu numai de umblă cu grijă și vezi să nu te înșale careva. Într-ale te preșeptaman, cât în celelalte. Bine, bine, o trăi și-o-mi <gântă -i> hei, Hăi, Duman, hăi, tălășman, la drum. Ajungem noi numai bine, adică la spartul Iar Marocului, când s-au săturat oamenii să se tot tocmească și plătesc mult și dintr-o dată. <gântă -i> Pre-bună treaba am a Să mai impună cineva că n-am lângă casă adică prepeleacul de pus oalele. Haide, tu zuneam! am! de și mai fost eu la târg de câteva ori. Sau nu-mi aduc bine aminte, da? Ba da, he, am fost. He, he, dar pentru treaba altora... Mai rar pentru a de data asta să schimbă socoateala. O, o, o, o, prin sifle! Dar de-a dreptul, asta că aș acredita. Asculta să scape, numai sunt stupide! Vreau să eu pe că nu mai costă puri. O, o, o, Măi omule și frate, bre, că rău să muncești creștinul isa cu carul. Îți văd-le plocapul, la stânga, pa la dreapta, ca pe o nucă. Omul! Eee, omul! ce bre? le a putut clipi de pune în coarul boilor și aleargă din două mână de ajutor. Să se puneți pe că a ca de car, că dau duhul de când mă împici. Iaca, ia, că am și venit! Ia, ia, ia, dom'ul! Dom Așa, ure, ure, ure! Nu-ți ure el! le bine cu metri! Așa, ure, ure! Dragi colegi, să Așa, ure, ure! Așa! să-l hărnim! O le-aș mai Na, na, na, na! haha! Haha, haha, haha! Haha, haha! Haha, haha! Haha, haha! Haha, haha! Ha! V-am stâmpărat Vă leu E, e da Așa că ar mai rar de văzut e, Ia, ia, ia Ia, ia, stai aici, prieteni Ia, stai aici, priproțap și răsuflă alea Hai. Da Vă Dar cine e și de unde fii, hă? Băi E, cine se fiu? E un gospodar de colo, de peste dealul cel din față da? Și potul soltanii și vin de la iar mă rog Să-mi un ofrei, bârliva Aveam mare trebuință de un car, de astăzi dimineață mă tot în vârf prin târg. doar, doar o găsesc găsi ce caut. Apoi cum? Așa de greu să poate găsi un car la Iarmaroc, he? Greu. Greu până într-atâta anar. ar E om numai că ce găsești nu-i tot una cu ce trebuie, iar ce trebuie ori nu este, or s-a terminat. Celălalt care era prea înguț, celălalt prea înalt, unul avea o spiță crăpată, altul proțapul prins ca de lume. De, de că atunci când duci spre vânzare ce-ți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 De cum tine am chifzuit mai înainte. Și asta e altul Apoi A, păi, acum e creștin, odată cu amur, de te-ai trezit să mergi la târg? Nu-ți e cu suforare, dar cine-i dacă ți-o spune, hai să știi? Îi știi de-acună înainte? A, păi, eu sunt dănire prepeleat, din sade aici, de la lacul Babi. <gângă> A, așa, zi mă Păi, se poate să nu vreau auzit de spărăvele din, din tale, o lume întreagă vorbește cât de bine le pe toate, dar, da, da, da, rog, să-ți și când de-andoaselea îți de început. Se treaba că ai mare să de parale dacă se desparți de asemenea mândreci. De parale am mai puțină trebuință pentru că nici nu-s prea învățat cu ele. Mai mari nevoi, aș fi avut de un car. pe carul dumii parcă merge singur. Dar voi, mai singur, cum spuneam. Și vremea e pinsă, săra? A, ah, păi și asta e adevărat. Dar nu văd ce are una ca cealaltă. Păi, iar marocul e pe sfârșit, așa-i? Era pe terminat când am plecat eu. Acum cred că a rămas stăpșanul gol. Uh, prieteni... Știi una? Știu, dacă mi-i spune. Hai să facem treapă. Dăm carul și n boi. Huh? Nu vreau să-i mai pot grija în spate. Ba huh? fân, ba ocol, ba să nu-i mănânci și ba multe de toate... Îndeam să iau pe ei un car și doi boi mai mici. Acum zic altfel. Să iau pe ei un car mai mare care merge singur. Oi, <gri> eu vrednic să-l stăpânez la vale domolindul cu proptelili, la deal ajutândul l cu opintele. să învățat cu de acestea, chiar cu ii doi boi de față. Ce zici? Ce zici? Oi, zic, tu ești mai o, o, o, o, nu sugui ești loc? Hai să odat! Da? Sau ba? nu pucanulacă. Ha ha ha ha ha ha ha ha Că ha ha ha ha de ha te ha ha ha ha ha ha ha găsit într-un ha ha ha ha de ha ha ha ha ha ce să-l am de ia-i de bunii și mi sănătos. Cu bine, băi omule, măi, și cată de nu intra carlui prea mult în voie, că pățesc ce-am pățit eu. N-avem grijă, n-avem grijă, îl hățuiesc eu cum trebuie. S-a dus. cu buchi. L-am potcovi bine. Și ne dracu, mai cumpăram mi boi acum la târgă. Și <laughs> de unde mai găseam eu alt boi și alt car. Așa prea bai făcută. Hei, vezi, da. Și mă fac acum cu casă în și cu turtă dulce pentru bluat? Ei, noi nimic. Mâine de dimineață, mă urc în car, îl îndrept spre târg. Si punem prânz ieșor, sunt înapoi cu tot ce-mi trebuie. Câtva gologani, îmi împrumută el, frat, mie. Gata, la drum. E sus, protapului. E așa? să ne cam dușim. Uu, uh, uh, carne, ei, când te-o încărca cu sași la moară, oricum cu, cu fânt din țară, n-a tu să fugi așa. Ei, corză, păcet! Vrei să-mi rupi șoarele? Ia nu mai oameni, măi. Ei, lasă că ție să ții pe nasa. Acum și începe dealul. <sus> Ei, mai căfâie și tu. Iar eu o sta acolo, urca pe o mână de fână și nici nu mi-o păsa. <sus>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 Na, da. Care mi-a trebuit? Care am găsit? Hă? S-a făcut noapte de tot. Ha. Ce te faci, Danila? Ce să mă fac? Mă așez pe proțap și stau. Să văd ce o să se întâmple. Acum să socotim. de o fi o dănire prepeleac, am prăpăt de boi. Iar din noi fiu eu acela, apoi am găsit o căruţă. Bazdănilă Prepeleac, Banoseal. Bazdănilă Prepeleac, Banoseal. Bazdănilă Prepeleac. Ia, s-a făcut dimineață. Ei, bun somn, n-am tras în care, He -he. Cu atât am ales și eu. Ah, au început să se miște și oamenii. Vine unul cu o capră de funi. Dar ce, ți-au fugit boi de la car și ai rămas în drum? Ba nu, mă mai hodinez și eu aleacu. Așa e? Da, tare bine, mai? tare bine. Da, încotro așa de dimineață. Ia la târcu cu asta de capră. Să fac ceva parale pe dânsa, că mă tot mână de-o vreme nevasta și-mi zice Costio, avem opt capre în ocol și niciul un leu în pungă. Mărită vreuna să ne mai ajungem și noi din capete. Da, e, costea țășe? mai. costea Conovăț. A, păi va Conovăț se potrivește cum nu se poate mai bine. Și eu am carul de vânzare, Așa? nu mi-i da capra aceea să-ți dau carul ăsta, ha! Se vede treaba că astă noapte mm -hmm. chefuiți dravă-mi, prietene, dacă te prinzi la un asemenea țărg. Păi n-am chefui de fel? Și ai ceva împotrivă? Sau poate capra dumitalei o fi având vreun biteșu? Da, dar cine spune asta? Capra mea nu-i din cele zăritoare. <gără> și e bună de lapte. <gără> și mai da. la de la val. Bună, nebună, e bună? n Și E precum zici, coboară și ia capra de funie. <gără> nu mai e. îți pun ceva, Să nu mă studui după aceea. Să fi cam greu să urnești carul de aici. Că, precum se vede, e destul de mărișor. mă de descurca, e om, bun. Și cum anume numit rogul Păi, mai ușor nici că se poate. Aștept până trec alte care-ncotroam eu treabă, leg pe al meu din a unuia și mă tot aduc. Da, da. Iar celui care m-a ajutat i îi i fi cu un pahar de rachiu. A? A, știi că... Să dumneavoastră ai dreptate? Ia? Așa să faci. Eu am plecat pe ei și încolo cu tot cu cap. Rămâi cu bine! Mi-a toți, Mi-a sărătos, <laughs> Mi sărătos bădie! -mi. Și o să zucă și el cu. bacă la nina, bacă nu știu ce, eu atâta știu. În caltea l-am voit cum trebuie pe cu mătru conovă. Iarăi, un te tot tragi. titi nu cumva ați-o venit chef să stai cu coarnile la mine? Acu scot brișca, știi, jupoi din ai vremene, să dai dintr-un Hai Haide! Ei, fii capru de treabă și nu te mai zbănțui atâta. Ei, lasă-le, liță, cât e mărit eu și pe tine în data mare. He -he. Ei, ei. Văd că vine din potrivă un creștin, da, și ține sub brațoare, ah, o gâscă, gâscă lucruri lucru mare, ouă, ouă, Boboși, de și să mai vorbim, într-o primăvară îți umpli bătătura, apoi și zamă iesă din ea când o pui în noală, ca să nu mai socotim penile și pupul. Bun întâlnișu și om bun. Cu bine. Frumoasă găscară. N-ai nimerit-o că nu-i găscă gânsacă. Am cumpărat Să sământ Badi, da, cum mă zici? Ai ministrat de-cărligă-mi Tocmai bine, Badi, cărligă. Ia ca eu de mult chitit să-mi fac rost de un Așa pe cinstii. Ba chiar avem vorbi cu nevasta că nu-i aduc mai repede un. Ce mai tu, ravura? Nu vrei să faci în schimb? Să-mi dai gânsa cu dumitalei pe capra asta a mea. Hmm? Că și asta e o sămânță cum rar să întâlnește, a? A, no, doar nimic da ceva, adaug, poate să-l dau. Iar de nu norocul găștilor de acasă, ca are să fac un otropol prin ele din, din sodul. verzi. E bre, dar buclucaș mai ești, e. ce să-ți mai dau, Adaus? Dacă n-aș fi grăbit, pe capra asta iau eu zece gânsași. și în rămâne și dobândă de destulă să trag un chef. Mm. Haide, nu te mai pune de pricină și rău nu-ți o Da, băi ai norocul ce știu eu. Hai să faci în târgul și gata, mai ai eu și cu găștile de acasă. Așa spune verică, ligă, s-o stăpânești sănătos și cale Să mi m-asemenea, noru. Nu, acu' la tărg Danila. le-ai chitit toate cum nu se poate mai bine. Hai fuguța să vindim gânsa cu asta, cu ca pentru smărângița să mă aleg el. să ne tot eu ți-o scopă, he-he. Cunosc aici aproape un negustor cu care am mai învârtit dar averi și altădată. Acolo ne oprim. să ne ce spun. Ziua bună, jucând margule. Merge vânzarea? Merge, he? Dacă n-am merge... Ia ca Se vede treaba cât ai sculat de astăzi. Atunci oi mai treci pe ei. Mai încolo pentru negustoria pe care gândeam să o facem împreună. Aceea e una cu alta. Apoi gândeam că poate ai nevoie de o pasărica asta pe care o am eu sub brață. O găscă? A? A, atâta doar că nu-i găscă, jupână, Marcule, ci gânsac. Și încă unul, vișistii, recunversi, atârnă pe puțin și-n joc. Gânsac? Tipu minești că n-ai fi mâncat niciodată gânsac fript. Să nu-i fi pus în pierde decât puf de gâscă, nu de alta, dar și el de gânsac zgârâie, așa -i? Și la o adică, mm. un gânsac, așa, ca al meu, nu faci nici cât o para cu borta, Am spus și așa ceva, eu ce-ți pot plăti pe danză? Ia ca doar o pungă din astea frumoasă pe talză și cu baiele lungi de pus în gât. Bine, bine, bine, hai mai să fie adă punga în coajul, până-i și în Să-l sănătos. Mulțumesc, asemenea. Nați ați ofrântă, am dresc. Alal de tine, Tănil. Dintr-o perechi de boi de -a mai mari dragul, Să te uiți la ei, m-am ales cu o pungă, Și-aș e goală. Hmm. Noroc măcar, că are bairile lungi. Mai, mai, mai, mai. Mă... Doar știu că nu mi-i acum întâi aș să merg la drum. Dar parcă dracu mi-a luat mințile. Multi boacă când ai făcut tu la viața ta, dănilă, asta parcă le-am trecut pe toate. Helbe. acum hai acasă și atâna punga ampre Când o bate vântul, tot mai bine să o umfla. Apoi n-ai decât să-i faci o bortă și să-i pui acolo un fluier. Și ia cu te cu cimpoi pe negândit. Bate vântul cântă treșca și o tot așa până la apusul lumii. La drum, acasă, să-i duc bucuriei smarandii și lu fratimiu tu unde divide vide cu ochii? Mă, ai fost de când te știu, dar n-aș fi crezut să ajungi până într acolo să prăpădești boii de dracului. De bine, de rău, tot mai scotei o bucată de pâne cu zânșit. Dar acum ce nu o mai faci? Mămucă, a dus la tata de la pârșine, ai spus? auză-l, Daniel. Auză-l și te Stau ploze cu cura cascată ca pui în cuib și tu-mi acasă fluturând o pungă goală tu tuti vasele, te dragă, mami. Tuti, tu, te vaselică, tu mai hărjonești o leacă cu siile, afară, și voi che mai eu când or fi gata acele de-aliguri. nu stiu te mă muncă. Dacă o dată și faci mai repede că ne-am unscat de tot. Uf, smarande, așa e cum spui tu, tocmai. Eu le-am făcut, eu le-ai desfaci. Nu o purta mânii mai lasă-și de la tine ceva. Nu mai am și l-au Că de-acu doar sufletul să-l mai dau din mine, alta nu mi-o mai rămas apoi eu mă mai duc la alt de frate, mi-o să văd ce zice și el, și te Dute, dute, că tot de acolo ai luat față și al bun și când mi-ai plecat cu boișorii la târg. A, așa eu fost altă cășiulă. Și-acu a fi tipominești fest. E, lasă, lasă smarandă! lasă când că ne o noi. E rog-u-te, punga asta din față, măcar să nu mă mai înăduș aici. Da, da, da, că bine zici. Uitați-mi de dânzat. Cu foarte, mă aflu văzându-te. Și eu, asemenea cu Nathanisie. Da, nu te-i supărat dacă n-am să zăbăviesc prea mult cu dumneata, că așa de o treabă gravnică, depus la cali cu bădița, ai spas. Acasă? -i? Acasă. Numai mai stai bine și pe prispă până-ți-lui chemai eu. Nu ai nevoie să te ostenești dumneata până la dânsul. Păi, iată, stau! Bărbat! Vin de grabă, că avem oaspeți aleși. Unatul da? Danilă poftește să te vază numai decât. Te-ai întors, Daniela? Bine-ai făcut. Dar mult ai zăbovit la târg, bre. A, păi, bădiță, m-am pornit cu graba și m-am întâlnit cu zăbaba. Ei, ei, da, dar ce veste ne mai aduci de pe unde ai umblat, Ha, Ea nu prea bună. Peții boișorii mii sau au cam dus pe gura lupului. De ce, o dat peste dânsii și dihanie, ori o furat careva? Ba, i-am dat singur cu mâna mea, bădiță. Dar cum așa, bre? I-am schimbat pe un car, carul pe o capră, capra pe un gânsac, și-apoi, și mai atâta vorbă lungă. Dintr-o perechii de boi, m-am ales cu o pungă. Mai... Și-apoi... Și na asta sufla pustiu, bădiță, dragă. Mm, dar eu nu înțeleg unde mi-au fost mințile, bădiță. <hă>, acolo unde le-ai avut dintotdeauna, cum nate. Adică, în cap la altul. Cată, bărbate, dragă. Cată la odorul de frate tu și te minunează de atâta deșteptăciune. Moi, doamnele, voi, drept să spun, mă arinătă rău, mai ești. Apoi, da, bădiță. Până aici, toate au fost cum a fost. Dar de acum. Am prins eu la minte, aista a fost capătul, numai și folos. Când îi minte, nu i nu-i ce vinde. când brânză, nu i brânză, nu-i bărbânt. Așa că, dacă tot am venit aici, îți dau dumii punga asta avut. Că eu n-am ce pune-n ba, ba mai bine, eu dăruiesc cum n-ate Anisia. Că și-a de mult ajutor mi-a fost la viața mea. Iaca, țâne cumnate, Hai. Țâne, nu te uita că-i goală. Dar atârnă preț de doi boi falnici. Ia, ia-o, fa, ia Nu, Las cu eu. Iară pe dumneata, bădiță. tiro rog să mai o dată, carul, dar cu boii dumii s Să duc niște lemne din pădurii la nevastă și copii, că n-au oaștii chioară la trunchi sărmani. Și apoi trag nădejde că nu te-ai mai supărat de acum înainte. Să știi. Tu, băi! Iaca, îți mai dau odată carul, dar da, asta ți-a fi cea din urmă, să știi. Așa, bărbate, așa, mai dai el? Poate ea face capătul să-ți de bine păi la băgând. Păi pe scumnată, una e una și două mai multe. Cu lucrul altuia, pe umbli, că de aia da s coteală pentru ce ai primit. Bine, da? <hă> -ă. Mulțumesc, bădiță, și mă întoarce și în câte de, de A, păi duci cu sănătatele.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 Tadeani, ca popa, Ei, mai am o leacă să-l dau gata. Nu mai e. atâta mă mir. Cum lua burca pe urmă în car? Să-l până acolo, nici vorbă. Să-l tot tai bucăt, bucăt. Mă puc iarna aici, în pădure. Și așa e rău, și așa nu-i bine. Hmm? Cum să facem? Aha. Ia, ia, ca așa o să facem. Trag carul iși, cam într-o coastă. Dar m-am bine să se culce carpul, Cât e de lung, între loitri. Mai potrivit, nici că se poate. Pe urmă, pe aici, mi-drum. Hei, hei, sunt băținii. Ai da, Lenusule. ei he, he, he, he, he, voi lui frate mi și cei pe care i-am prăpădit eu, ca de la cer la pământ. Și-ală haramule, vedea-te-aș ghițe de, de, de lupă. Oh, oh, oh, oh, oh, bun așa. Apoi nici nu vă mai dizug. Acum și gata. Hei! Cam făcut-o fiartă, brecar, până-n parcă nu era chiar așa de mare. Hei, o să și-o și boi. Alei, Danile! Ia l-ai aranjat și pe frățântul. E făcut! Când o afla bădița spas, în scoate de piscinarii pe chele pentru trei perechi de ochi înși. pe păi, cum n-a Danilă. Păi pe chip nu-i decât îți ai în cap. Mă duc să văd. Noi puteam să mă pe frate meu să mă împrumute și apa, Să mă tot duc unde-i vedea cu ochii. Iar copiii și nevasta s au descurcat și mai departe cum s-o pricepe. Că din parte nici până acum mare folos n-au cunoscut. Ia hai! sețe de și aici lângă balta asta, și deci eu fi spun în lacul Babii, să vede treaba că va fi fost trăi pe aici cândva vreo babă pricepută la tras gârcile și l-a pus ulcit pentru vătămătură. Cine mai știe? Și apoi tot de aici vini vine numele și satului nostru. Fii că grozavă liniște și straștic mai zic păsările frunziș. Dar noi timp de prăpădi cu joaca acum. Am eu altele de făcut. Înainte, Daniela. Păi nu, nu, nu. Nu, nu. Ia, ia, ia. ia stai. ia te uiți, ce frumusețe de lișiță pe baltă. Măcar una da acașologie s-o duc plocon lui frate meu. Parcă tot aș fi cu inima am păcat nu para a fi prea departe și nici nu m-au văzut. Odată s-aruncă toporișca în cârt și nu se poate să mă chitesc una. Ia, ia, ia așa. Acum. Hai. Hai. Hai. Ai pălit mai mult de o grămadă, frate Daniela. Păi sigur. Lișățile, nefiind chioare, nici moarte, sau au împrăștet în treaba lor. Toporul s-a dus și tu bate din buză, Daniela. Mai, măi, că rău mi-o mai mersa asta. Ce zăpoșită. Să vede că mi-a luat cineva din urmă. Acum chiar că pot pleca. Și tot au ăștia cu tine, că păi, domnule, de des pe aici și tot nu te mai cunosc. Una, două, dau schiropul și nimic altă. he parcă cine stă stui în gura câinilor. Ce treaba alta au, e? Să mai și când trebuie și când nu trebuie. unde <hie> i nu te-ai cumnată, că la loc bun. Bă, de te i la am venit. La vă bine și cu ea pa. Sunt boie de acalare. În păduri a plouat grozav și s-a făcut o mâzgă și un de nu te mai poți ținea de fel de visioare. a pe mă, mă, mă, mă, apoi, cum o scrapăți -ți o obrazul să vin cu o asemenea istorii care să potrivesc drept ca cam păretii? Apoi acum miez de vară mâzgă și ghețuș, ai? Dar pe cine crezi tu că-mi probodești? Bă, tu ai fi, ai fi fost bun de călugărită. Macar să te undeva într-un cotlon și să nu-ți mai știe nimeni de știri. Ha, hai, hai, hai, hai, Lipsești dinaintea mea și du unde-o dus surdu roata și apa să nu mai aud din umilită. Ei, da dar carul cu boi, barbate? Da-le, ha, de car și de boi și de așa om. Ha, hai în casă, nevastă, macar, macar să nu mai vădă. Oh, oh, oh, oh. Iată-l pășița, frățioare! iată -l. Dar parcă zicea ceva de-o iapă și de mut. o Mutu ca mutu, dar iapa tot trebuie să o umflu, ca cum nu e. Trec cu dânsa să-și iei de la boi și ziua bună de la car și gata.